O Noapte Furtunoasă de Ion Luca Caragiale Spectacol realizat cu sprijinul Asociației Alexandrion Group În distribuție, Alexandru Arșinel, Stella Popescu, Horatiu Virgil Gășanu, Medea Marinescu, Alexandru Georgescu Regia artistică, Dan Puican. Merci. Merci de nenaie Da, da, da, da. Ia că niște papuzi Niște scărțați scărța pe hârtie Îl noi Mănâncă pe datorie pe veresie Trag lumea pe sforă cu pisicheanlicuri Și seara se gătesc frumos și umblă după nevestele vestele oamenilor Să le facă cu ochiul N-ai să mai ieși cu o femeie pe uriță Că să ia a băgat lai după dumneata Un ala, un prăpădit de am N-are o chioară în pungă Și se ține după nevestele Negustorilor Nu se ia după toate Jupându-mi, dragă După cum e și femeia Bagabonții atât așteptat. Am pardon Știu eu ce vrei dumneata să zici Dar nevasta nu-i de alea, domnule Vai de mine, jupându -mi, Adică gândești nu. că am vrut pentru Ca să-ți fac un atac nevastă nu-i de alea, cum zisești Și iar că după mine, de ce Salut. s-a luat? s luat și după dumneata Da, da, da, da. O, oh, și cum e dumneata? Eu am ambit doamne Când e vorbă la adică de onoarea mea de familie Arzun. Apoi să știu de bine că într un criminal Să mai văz eu numai că se ține bagabondul după mine Și se lasă-l Care-i Ia că un bagabot, Dumnezeu, îl cunosc eu. Păi dacă nu-l cunoști, de unde știi că e bagabot? Da una vorbim și bașca ne înțelegem Nu știi cum mă fierbe el pe mine de două săptămâni de zile. Nu că mi-e frică de ceva, adică nevastă, da. Hai, Dumnezeu! <sus> Cu mi mie îmi spui, nu știu eu! Începuseși să-mi spui istoria mm. Care istorie? Mm. A, a, da, da, da mm. Știi dumneata L-a lăsat a secolui, Am mers la grădina Ionion Cuzița Trecea și așa pres de un sfert de ces Și numai ce mă pomenesc Cu un cum vagabond bagabond de a Că de unde știi că era amploiat? mploaiat Păi după nu se a fi negustor aha, aha. Mă pomenesc că vine și se pune altă masă alături Se uită lung și galeși la cocoane mm. Eu cum m-a făcut Dumnezeu cu ambit? <laughs> mă scol ca să plecăm Cocoanele nu că să mai ședem Că încă nu s-a isprăvit comedia <laughs> Încep să mă încruntez la vagabondul Și mai când venea să-l cărbesc Vagabondul cu la cocoane Bancă-și pusese și ochelare pe nas Tii, frate, să fi fost la aici Să mă fiarb așa Că se rea ochelare din ochi Și giubenul din cap de auzea câinii în Rezon, în sfârșit În sfârșit, să-i sprevești comedia Plecăm noi, pleacă și domnul după noi eu-l vedem cu coada ochiului Dar nu vreau să le spui coconulere Ca să nu le rușinez Știi cum e tana? mea? Roșenoasă Mie înspui, nu o Ei! Apucăm pe la Sfântul Ionică Ca să ieșim pe podul de pământ Papu Giu, cât cu de după noi Ieșim în AG, cu ateguale Coate goale după noi Ajungem la Sfântul Ionica, în Jordan Moftangiu după noi Mergem pe Mihai Vodă ca să apucăm pe stabiliment Stabiliment, da Cu bolse, fripte după noi Fierbeam în mine, dar nu vreau să spui cocoală Rezon ca să nu le rușinezi. Știi cum e vreța mea? e mi mie, spui Cât să apucăm de la stabiliment în sus Mă uită înapoi cu coada ochiului Și nu mai va pe coate coale <sus> Ce? <sus> mă iertați și vagabondul Până, Dumnezeu, adică să am pardon de impresie Eu gândesc că numai Ți-ai făcut spaimă degeaba da. Poate că omul O fișezând prin partea locului Așa am crezut și eu întâi. Dar stai să vezi Îmi cam uitase meu de istoria bagabondului Gândeam și eu Poate că o în stâncoate goale Prin partea locului Așa zice cum n-a te Nene, haide seară la Union, la Ionescu. Cum auzi eu de Union, mă făcu iver de la față. Haide, nene, zău, parul, să -ai parte de mine și de Veta. Ei, când am auzit așa vorbă mare, n-am putut pentru ca să o tratez cu refuz. Rezon. Ei, haide, ne ducem. Ședem la o masă mai la o parte. Băi, nu știu cum mă întorc cu ochii înapoi Și pe cine gândești că văzi la masa de la spate Pe vagabond. Pe goate goale, domnule Pe moftangiu, pe mațe fripte, domnule Hei. Bagabondul, nene, cu sticle în ochi și cu jobenul în cap Cum m-a văzut, a sfeclit-a A întors capul încolo și a început să bea din țigară Dar așa... Nici n-ai, dar mă trăgea cu coada ochiului mă întorc eu iar la loc și mă fac că mă uit la comedie se întoarce și vodul iar cu ochii la cocoane Mă uit iar la el, iar se întoarce încolo mă întorc iar la comedie ia se uite la cocoane Ia așa, mă fiert fără apă toată seara În sfârșit În sfârșit plecăm, coate goale după noi era să mă întorc în partea unionului și să-i zic numai: Ce poftești, bă, Și să lufru, dar știi? am ambit rezon. E și pe urmă. Pe urmă s-a ținut iargaia după mine, mm. până, la până la stabiliment. Știi unde? Vrei să pui pe, pe cazarmă. Pe cazarmă, da? Ce ziceam eu? Haide, drece, haide! Să intri tu pe strada lui Barca Olieru, oricatirea. Și lasă. Azi am de gând să trimit repede după chiriac și să iasă înainte Și eu să-i pe la spate Să-l apucăm la mijlo pentru ca să-l întreb Ce poftești? Bă, monsieur. și să-l și oflu Și dacă nu-i ajungea să-mi tai mie E, dacă nu i ajungea despărțirea aproape Că îi împlineam eu, cât mai lipseam ah, Mare noroc a avut bagabondul -a, a scăpat Păcat, păcat, păcat Cum? Când am trecut eu de rescruci cu cocoanele Și bagabondul era să intri după noi pe ulice. A și haita de cred la majorul din colț și a tăiat rugul lui Coategoale. Iată că bine că să -audă. Aș, de el nu mă sfiesc. Ba, din contră, el știe toată istoria. Atâta om de încredere am, băiat bun, ține la onoarea mea de familist. Dacă nu l-aș fi avut pe el, mi-ar fi mers treaba greu. Pe când lipsesc eu de acasă cine să-mi păzească onoarea... Ce deac, săracul? n-am ce zice, onorabil băiat Da, da, e. de m-am hotărât și eu, cum îi vedea la un fel cu reparația caselor Îl fac tovarăș la parte și îl însoară. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, uh, ce zice Veta? Pe cu mea, ce să zică? Că cam ierea. mai mai ursuză Am cam băgat eu de seamă, că nu-l prea are... Ia la ochi bun pe Chiriac Dar știi, nu-i trec muiere nici din al meu I-am zis pe șlau, nevastă, e băiat onorabil și credincios N-ai ce face, ce e omului, ia omului Rezon Șubâne de. Trebuie să facem mandate de arestare pentru Tache Pantofaru de, de la Sfântul Lefterie uh -huh. Nu vrea să iasă mâine la exerciz cu niciun preț Dar pentru ce nu vrea? Zice că e bolnav Zice uh. măsa că nu poate umbla eu Că de-abia s-a sculat după linguri Să deace vertical medical? Da, da, da, da, da. Am dus eu la el chiar în persoană pe ce bază nu vrei să vii mâine la exerciți, domnule? Zice Sunt bolnav, domnule sergent De-abia mă țiu picioarele Zic Nu o cunosc la un așa rezon fără motiv Zice Aduc martor, domnule sergent Că am zăcut o lună de zile Întreabă și pe popa zăbavă de am la Sfântul popa. Lefterie Zic N-am eu de-a face cu Popa Zăbav Nu l-am pe listă Să te prezinți mâine la companie Acum trebuie să-i dăm mandat Pentru ca să-l iau mâine dimineață Să-i dăm, să-i dăm, să-l iei Îl ai Îl știu eu cât a umblat dânsul să scape de gardă Asăl, că nu se sfințește el cu mine, jupâne Al pocăiesc eu Da, da, da, da, da. Ai, După aia pe neaghiță ațărcădău Nu l-a putut găsi Gornistu deloc Ci că n-a dat pe acasă de trei zile Pricopsitul de cumnață meu N-aș fi mai avut parte de el Cine știe în ce cărcimul s-a înfundat? L-am văzut eu azi dimineață. Trecea pe la despărțire. <laughs> mă duc să-i trimit cu biletul pentru du mâine. Duce, duce, El a fumat răunea ghiță. O am stricat, domne, pe păi de ce am dezvorțat o peziță de el, gândești? A? Nu mai putea trăi cu mitocanul, domnule Rezon Foată frumoasă, modistă și învățată și trei ani la pension mm -hmm. Să-și mănâncea tinereța cu un ăla. Eu, da. Păi de mine, tot gândeam la început O să-și vie la pocăință Aș, ți-ai găsit Țărcă da. dau și oameni am de treabă Eu că ăla cum n mai mare Cum am zice ca și un frate tot îi dăm poveții, fete, să mai erarde, să nu strice casa Așa, așa, așa Dar vată până am pomenit într-o Că vine țipând la mine pe păi, cum Ne, ne, moartă, tăiată, nu mai stau cu mitocanu Scapă-mă de pastramagiul Să știu de bine că mă duc la mănăstire Ei, dacă am văzut că am văzut, zic Lasă, zic-o, zic Îți găsești tu norocul N-ai intrat zilele în in sac. Acum e vremea ta și am dezvărțat o Așa. Mă rog, odată ce nu e bărbatul cavaler. Pă mie îmi spui? Pe păi i am încheiat eu procesul verbal atunci noaptea când au tratat-o cu insulte și cu bătaie? E, vezi. Juvâne, ah. Da, de seară Știi? Ah. Că ești de rând. Mergi. Mai e vorbă? Păi cum să nu merg? De ce m-am îmbrăcat? Nu vezi? Și bine, dar faci toate posturile. Da, nu, vezi? Așa? nu sunt multe. Nu, nu. Până pe la două după două, lei spre Așa, așa, cam pe la două după 12, ca totdeauna. Chiriac, băiete. Ia vezi tu, Ai. mă știi că am ambit. Când e vorba la oadicățiul ăla Lasă, jupâne, că doar nu mă cunoști de el, de-a laută Da, da, da, da din gazeta, jupâne spiridone, de mai mult nu puteai să șezi, bă. Era mult moștirii, jupâne, până să-l dea madama, gazeta Ah, spiridone, fie băiar de treabă, mă, că eu pe Sfântul Nicolae din cui Știi că i-am pus fârcu -nul? Să nu-i fac saftea pe spinarea ta Dar de ce, jupâne? Atâta, spune-o ție Haida, dute te și ceri coconii să-mi dea sabea și cintironul Chiriac, băiețe Eu, știi că am ambit țiu când e o adică Lasă, jupâne, mă Știi că consemți la onoarea dumii de familist Nu-i grije, eu mă duc să închizi cantorul și magazia. Bunsoar, nenenaie. Salutare, onorabile. Ia ca n-ajupă, ne poftim sabia. Ce și centironul. ce în Ce cu mă? la mondirul lui Neachiriac. Ce-ai zis? Zicea ca să vii mai devreme la noapte Că e urât singură în casă Uite-mă, ce-ți e că da fricoasă da Chiriac nu e aici? Jupâne, Nea Chiriac mi-a zis să închidem mai degrabă Nene, nene, auzi cum împarte Chiriac de grija rondului Area ambezi băiatul ca să fie compania noastră cea mai abit din toate. Și așa, așa? Pă gândești, dămna ta, că mai primeam eu să fiu capitan Dacă nu l-a alegea pe el sergent Hă, Știi cum a regulat compania? E prima, doamnule Bravo Face să-i și de Să-i da. De ce să nu-i dea? Și ele de- dai, noștri. băiat din popor S-a închei jupâne Acum eu uh, mă duc să mă culc? Da, da tutun și că ți-ai luat? Chibrituri ai? Eu n-am aflat că tragi din țigară leu, Aoleu, Aoleu spiritoare, nu te i prinde odată Săracul Sfântul Nicolae Ești tu păparea lui Hai de pleacă Ba, spune lui Neam Tuchireac Să nu uite de ce ne-a fost vorba Bine, jupâne Ia să vedem Acum ce mai zice Politica Citești? Ceva? Ce? să. Bravo, ziar, domle! Ăsta stiu că combate bine. Apoi nu-i zice degeaba vocea patriotului național. Așa e, e! E! citește! București! 15! 27! Răpciune! Răpciune! Amicul și colaboratorul nostru, June Junescritor, democrată a cărui asinuitate mm -hmm. o cunoaște de mult publicul cititor, ne trimite următoarea prefațiune a unui nou sau democrațiunea română, sau mai bine zis, ținta democrațiunii române, uh -huh. este de a persoada pe cetățeni că nimeni nu trebuie a mânca de la datoriile ce ne impun. Solemnitate, pactul nostru Fundamentale Sfânta Constituțiune Da, da, da, da e bravo Aici a dus o bine <gătă> Adică cum să o mănânce? S -s -s -s stai, stai, stai să vezi Că spune el Hă? Sfânta Constituțiune Și Mai ales Cei din masa Poporului oh, A scris adânc Ba nu i de deloc, nu pricepi. Nu? Vezi cum vine vorba lui? Nu că vine. Să nu mai mănânce nimeni din sudoarea bună unuia a ca mine și ca dumneata care suntem din popor. Ei. Adică? Adică? Să șează! Să șează? Numai poporul la masă că el e stăpân. E așa mai bine a căsa, bravo! <laughs> zinăite, zinăite uh! Stai să vezi acum, păi, a vine hmm. un ce și mai tare am mâncat poporul mai ales, oh. hmm. este o greșeală neiertată, ba putem zice, chiar o crimă Dar știi că aici lovește bine, da, da, da, da. Cine mănâncă poporul să meargă la criminali. Ia, apoi, de ce scrie el sireacul? De înainte, că îmi place! Ba, putem zice chiar o crimă, așa, așa, așa. nu nu orice. S-ar zice și orice s-ar face cu toate zbiretele reacțiunii ce se zvârcolește sub disprețul strivitor al opiniunii publice. Așa. Nu! În van! Noi! Am spus-o și o mai spunem, situația României nu se va putea chiar Ceva mai mult, nu vom putea intra Așa. Pe, pe calea lui progres Așa. până ce nu vom avea un sufragiu universal. Adică, Telea, cum vine vorba asta, Stai. Înțeleg Bate în ciocoi Unde mănâncă sudarea poporului suveran Știi? Masă Masă Sufragiu Ei, he, he, he. Acum înțeleg eu unde bate vorba lui Ei bravos, Bine vorbește Nu-i zice lui degeaba vocea Patriotului Național. Am zis și subsemnez R. Vent. R. Studinte. Drept. Și publicist. lasă Poate că să-l Și să nu omor! Să-l omor! Ah, al dracului român și jupânul nostru. Bine l-a botezat cine l-a botezat, titircă tircă mea. Ce are el cu mine, zău? Biata cocoană și nea chiriac Cu ei mai am noroc Ei mă mai scapă de afurisitu. Că despre partea lui jupân, ini inimă rea Halal să fie de oasele mele Marcotulogii Ieri săptămână, când s-a întors de la grădină cu cocoanele M-a găsit deștept Bravo, mușiu, spiridoane, zice nu te-ai culcat până acum Mâine dimineață jupânul săracul să deschiză prăvălia Ai stat până acum să bei la tutu, ai Nu jupâne zic, dar dacă nu-mi e somn Nu-ți e somn, n-ai? Stai că-ți fac eu ție poftă de culcat Pietul mea m-a scăpat Că luase pe Sfântul Nicolae din cui <coughs> Ieri seara m-a găsit dormind Bravo-s, musiu spiritoane, zice Domn, ce mai pasă? Tu tu n-ai tras destul? acum te-ai pus să tragi la aghioase Trai neneaco cu banii băbachii Nu, jupâne, dar dacă mi-a fost somn, zic Somn ai Te trage traiul bun la somn Auzi, cu sfântul Nicolae trai bun Că de iar bunul pe inimă nu jupânul Stoi că am eu, leac, să stai de picoteală! Și mi-a și pus mâna în păr. Dacă nu era Cocoana să sară pentru mine, tocmai la apropont, mă rupea, că nu și avea. Era turbat rău de tot. Auliu, Auliu, auliu vine, vine! Aori să-mi să se întinsă până într-atât ca să-mi facă un afront. Dumneata, ești cu ziua Bine că veniști, Eu n-am putut să viu Mi-era frică să nu mă spui neachiriaglui jupanul Că am noaptea pe drum L-ai găsit Ei vorbit, ei dat, ai spus Da, cu da Ce a zis? Merci. Și tu ce ai spus? Pentru puțin ah, Nu le-ai spus cum te-am zis eu? Ba da, l-am luat să-i arăt casa Nu mai trebuia să-i arăt nimic Că-i scrisese-mi un bilet unde să vie Așa mi-a zis Să-i arăt casa? Ca să meargă la sigur Dar când să iezdă dă pe Maidan cu dumnealui Tocmai trecea jupănul de la vale Hă, Și eu am sărit peste luj Prin fundul curții Prostule, nu știi că ne e de ron la noapte? Nu mai dă pe acasă până la ziua Dar dacă mă găsea pe uliță plătei dumneata pielea mea Ei, și zi Persoana În chestiune Așteaptă pe Maidan Da și mi-a dat și biletul ăsta ca să ți-l aduc Și nu mi-l dai mai curând Angel radios De când te-am văzut întâiași dată Pentru prima oară mi-am pierdut Uzul rațiunii Te iubesc la nemurire uh, Je vous aime ador, vous adore Que pretende vous en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 Anexata poezie Ești un crin plin de candoare Ești o fragilă zambilă Ești o roză parfumată Ești o tânără la lea? Un poet nebun și tandru Te adoră Ah, copilă De a lui pozițiune Turmentată Fieți milă Te iubesc la nemurire și Îți dedic lira mea tău pentru eternitate și per dușur spirit doamne, bă, este dute, dute, iute, te așteaptă sigur dute. viu și eu după tine numai decât, numai să vă răbesc ceva și la cuțățica. Nu pot, să mă duc, cum să mă duc până nu mi-au dat voi nea kiriac or cocoana? Unde Nu știu, pe în curte. Da, tsa lucrează dincolo. Ia că ta, vine cocoana. Dar cine e aici? tu erai Mă miram cine-i Eu, sățico, te rog Lasă pe Spiridon să se ducă până la mine acasă Ca să-mi aducă mantelul Bate vântul Și mi-e frică să nu răcesc că mă întoarce Lăsați-o Ai ce să las? Să-l lași pe Spiridon să-mi aducă ceva de acasă Da, da, las Toate spirituale. da, da Da, da. Țile trămut. Fi... La ce ai venit? Ah, stai să-ți pui! Dar nu mă întrepțați! O să-ți povestesc și amăți cu mitocanu. E halima! Auzi mizerabil! Să întrăsănească, -mi să-mi ție drumul ca să-mi fac un atac. Mai dine ori și deam acasă? Tu și ca, cum știi că a făcut-o Dumnezeu, se culcă o dată cu găile. Iar am betat absolut. Dramele Parisului câte și până acum le-am citit de trei ori. Ce să fac? N aveam ce citi. Zic! Hai să mă duc la țața, dacă nu s-o fi culcat, să mai stăm puțin de vorbă Scoți vărul de la șalon și plec Ei, când să trec pe maitan, mă pomenesc cu mitocanu, Cu de țircă de o de țârcă, două, că-mi tai drumul Bun soar bun și știi, așa de toată, să am pasu Ei, cocoană, zice, mai bine-ți acum văduvă Pardon, domnule, zic, n-am de-a face cu ta Și mai întâi, când de la adică, nu sunt văduva, sunt liberă Trăiesc cum îmi place, cine ce are cu mine. Acum e timpul, jună sunt, De nimeni nu depand și când-i vrea, îmi găsește neadmitrac, e bărbat mai de onoare ca dumneata. Mică te icăie. Pardon, domnule, ți permis să te înaintezi mai mult la un așa fel, mă înțelegi? Zice ce? Zice-o, ce când-ți se bate, tâmpla a dreapta. Îți vine o bucurie. Mie bucurie. Dar de ce nu? Dacă când-ți se bate a stângă? te împaci cu o persoană cu care ești certată. Da? Tu <sus> mm, cine să mă împac? Nu sunt certată cu nimeni Așa, zic mitocanului Țațo, că era treznit Am auzit că te luau vreme încoace Într-o băutură o duce ufță zic-o, mașer că m-a scăpat Dumnezeu de trai cu Magiu. Așa să nu mă uit vorba Zic mitocanului, nu-ți permit, domnule Să te înaintezi la un așa front Dar el gândești, zice Că o să te măriți, coana. Mă-mportă pe mine cine ce treabă are Să te măriți ai Cât o trei ghiță circădău dău Ori să te înhăitesc cu vreunul Săracu, da' să știu de bine că merg el de gât până la Dumnezeu Toți n-ai dumneata parte De un așa ceva Încă dacă m-ai lăsat pe mine Să te duc la mănăstire ca au de la tribunal. Mitocane, pastura magiune la polițiune Vardist, Ne dumitrache Am avut țață o parte ca a sărit nenea dumitrache și cu n-ai Pistatul, Aminte? Mi-tocanus, scosese și cu de la baston, pentru ca să mă sinucidă. Ei, ce-i zici, tu, natanța de nasul care și l-a luat, mi tocanu. Ce-i să plângi? Eu. Oh, are ce să plâng. Mă doare capul, e cam rău. Sunt da ochi turburi grozav Nu știam, parcă mă încearcă niște friguri. Nenea E de ron la noapte. Da, tu mai stai, zico. Nu, țațu, o să mă duc și eu să mă culc Trebuie să fie târziu Cucoană, până acum am așteptat degeaba L-am căutat peste tot Nu e nicăieri Biletul zici că i l-ai dat? Nu știi, l-am dat de când m-am dus la tutungerie Când m-a trimis pânul. Bine Ei, țațu, eu mă duc Bonsonale, le culcă-te și matale, nu mai lucra dacă ți-e rău Lasă-mi fie rău Mai bine ar fi să mor Vai de mine, da ce vorba e asta Să trimiteți să cotă pe nea? A, și, -și bună. nebună Nu vezi că glumesc? Nu doare capul, nu știam Am lucrat mult la lumânare, m-a tras și fereastra E cum mă ca. culca Îmi trece Atunci, ale bonsoară, A, ah, să nu uit mm. Mâine ne vedem? Știi că-i sărbătoare să ne legăm de nenea, să ne ducă la Union La Union? Zic o Nu mai merg la Union Dar de ce? Pentru că nu-mi face nicio plăcere acolo E ce să-ți spui? Nu voi na, na, na, na, na, na, Ei, doamne, țață, parola, știi că ești curioasă? Ce, adică toți câți merg acolo, înțeleg ceva, gândești? Merg numai așa de un de un pamplezir De ce să nu mergem și noi? De ce, ce? Nu voi să merg Haide! Zăuțațo, ai zic eu lui, vrei? Nu voi, ți-am spus -o odată și să știi că nici lui nu mai vrea să meargă Zăuță, o parol să mă încrop. Nu, merg, ziți-o, nu, mă știi tu, când zic o vorbă e vorbă Zi, nu vrei să mergi, țațo? Nu Nu Nu E rara dracului de viață și-a furisită că m-a făcut mama fără noroc N-am avut parte și eu pe meu, Măcar do o mire! Spiridoane băiete Tu mai ai vreo treabă? Nu cu coană du-te și că ce mai aștepți Domnul Chiriac Unde este? E jos în curte Dar nu știu ce-o fi având A Chiriac Parcă nu-i sunt toți boi acasă mm, Cine știe ce-o fi având și dumnealui? E necăjit foc umblă de acolo până acolo Parcă Vorbea singur și se bătea cu pumnii în piept O fi supărat, cine știe Spune-i să închiză poarta Galoanele îi le-am cusut Uite mondiru să-i-l dai Bine, Cocoană Pe să-i spui... A, nu, nu, nu, nu Pe urmă să te duci să te culci Nu mai ai ce căuta pe aici Dar nu vie nea lui să te găsească deștept Că i o Ei, că parcă dacă mă găsi dormind Nu-i tot un drac Haide, du-te, du-te Mă duc, mă duc Noapte bună cu cuan Noapte bună, Spiridoane Noapte bună cu Spiridoane Nu știe el ce pe sufletul meu Eu și noapte bună Iacă, dacă nu vrea omul Nu vrea Dragoste cu sila nu se poate mi place, nu mai vrea Bine Nu o să mor nici eu Poate mai bine că s-a întâmplat așa. Ah, de ce mai dă Dumnezeu omului fericire dacă ies să-i ia înapoi? De ce nu moare omul când e fericit? Vine. Nu? nu mai voi să fiu proastă. Dragoste cu sila nu se poate. Dumnezeu m mai chemat? Eu? Nu. Spiridon mi-a spus că... Da. Am zis lui Spiridon să-ți aducă mondirul L-am cusut Mersi Pentru puțin Ramona Nu fiți Tanda Am închis-o Bine Alte nimic Nu mai ai să-mi poruncești? Ce? Eu? Să-ți poruncesc dumitare? Să-mi poruncești, firește Nu mi stăpână? No. Nu sunt Slugă în casa dumneavoastră Bine, domnule Chiriac, bine Zi înainte, că n-ai zis destule De ieri seară până acum Cum ai petrecut Ce mai bine așa? Da Îți pare bine de ce ai făcut? Nu mă știu să fi făcut nimic Mâine seară Mergi iar la Union Dacă o vrea lui să meargă Trebuie să merg firește." Ca să te curtezi cu amploiatul dumitare." Domnule, te-am rugat să fii bun să nu mai zici vorba asta." Eu te credeam pe dumneata mai deștept." Jur. Jură-te încă o dată. Să mă jur, eu nu m-am jurat, n-am plâns. Cu ce m-am ales?" Dar în sfârșit, nu strici dumneata, eu stric." Nu trebuia să-mi pui mintea cu un copil ca dumneata."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 B, l-am făcut pentru dumneata, nu ai din prefăcătorie Te-am mințit, te-am amăgit, am râs de dumneata atâta vreme e, Acum bine că ți-ai deschis și dumneata în sfârșit ochii Ca să vezi cine sunt De, ți-am făcut rău, dar uh, ai scăpat de mine Ce-a fost? A trecut, o Te duci? La ce să mai stau? Ce mai am eu? Cu dumneata Nu mai-mi zice dumneata Dar cum poftești să zic Cum i-ai zis până ieri Azi e azi Ieri a trecut Și nu mai vrei să se întoarcă? Nu Reto. Nu, lasă-mă Ce folos cât de fericire am avut un an Dacă într-o zi Mi-am plâns-o toată Nu, numai voi Dar eu, eu Ce să fac Ce fac și eu Vățul are și de are și dezvăț Dar dacă nu-i vrea eu să mai trăiesc așa, care vă să zic că să mor, ei bine ar fi să poată muri omul când vrea, dar nu moare nimeni din asta. Ah, ah, dar dacă eu o-i muri. Vezi, dumneata, spanga asta! Chiriac! Lasă-mă, funci, lasă, afungi, lasă Nu te las! Te știu cum ești! Nu te las! Nu voi să ți se tragă moartea de la mine! lasă -mi. Chiriac, Chiriac, dacă vrei să te omori, omoară-mă mai întâi de mine! Chiriac, nu -ți milă, ți-e milă, de mine! Toa. Nu un an și mai bine L-ai uitat într-o zi Chiria Tocmai mai pentru că nu l am uitat Ai, nu. Vreau mai bine să mor Dacă mă lași Dacă nu mă vrei Chiria. tot Mor, sunt eu. Mai bine lasă-mă. Adio, viața! Lasă-mă! Vrei să-ți ne bucuria! Ia, sunt nebun! Siriște ca să nebun! Firiac. Mai bine bunit dumneata! Domneata, să-mi păcatul. păcatul! Câte gânduri și dorm, ați pe mine! Nu mă întreb. Tu pe mine nu mă trebuie. Nu mai voi să știu nimic. Nu mai știu cine sunt. Eu, Am vrut să mă omoră din auri în curte. Eu... Dar și-am Ia... văzut trecând umbra peste perdeaua de la fereastră și-am vrut să te mai văs O dată. nu mi-ai tu să mă mai jur încă dată, dacă m-ai jurat. Mă crezi! Te crezi! Dragă Chiha, să nu am parte de ochii mei, să nu am parte de viața ta, să nu mai apuc măcar o zi fericită cu tine, na! Ce mai vrei? De ce te-ai dus la grădina? Ah, m-am dus numai de gura sora, misița. Toată seara am vuitul grădinii, nu m-am gândit decât la tine. Știam eu că să mi se întâmple mie un necaz mare. Mi se făcuse semn, răsturna de dimineață candela. Încă ne-a lui, dacă m-a văzut că mă sperii, zice: Ei ce dacă s-a răsturnat? Nu mai credem prostii astea, ce? ce o să mi se întâmple? Să-mi arză cherestegia, arză sănătoasă, nu m-a făcut ea pe mine. Este asigurisită. Atât pagă. Pe urmă, ochiul drept mi se bătea într-una de vreo trei zile Pe tine te lăsasem acasă te ți pușca Nu puteam să-mi iau gândul de la pușca Mă gândeam, dacă s-o descărca, Doamne ferește Dacă s-o descărca pușca, mâna lui, ce să mă fac eu? Că găsim ai în mort, întins acasă Iaca, așa m-am bătut cu gândurile toată seara N-am văzut zău, n-am văzut nimic, n-am auzit nimic Mă jur pe ce vrei Mă crezi Te crezi Chiriac mm. Să nu mai faci ce mi-ai făcut că mor mai mm. mă omori mm, Nu, nu, nu mai fac Îmi fădăduiești mm. Te jur mm, Da Și să mă crezi că eu numai la tine mă gândesc mm, Da Că numai pentru tine mm, trăiesc mm, Da Și nu să mai zici nicio vorbă rea mm, Nu și nu o să mă mai faci să plâng mm -mm, Dar mai ierți Da tu pe mine mai ierți hey, Eu te-am de mult Chiriam Chiriam Nu-i nimic Trece la posturile de-nspre <gri> Bine, cu puiile! Nu te-ai mai culcat? Sunt <trui> nu, mult jumătate, acum mă culc! Aha, sau ușor! Și vise se plăcute, onorabile! Bine, <trui> cu puiile! Ia vezi de ce am vorbit? Fii cu ochii în pancro! Mă știi că fii când e romadica! Ah, mi și mâine! Mă știgă consinț la onoarea Dunii de familie în <fixă> Du-te, puiule, du-te, fii cu minte Sunt aproape de 11, cine știe Vine fără veste Și mai are două ceasuri bune de alergat Nu poate veni așa de grav De unde știi ce se întâmplă? Baza bună Trece primești iară Ai grijă, are să meargă până la Cotrocen Nu-l știi pe el că umblă Agal Bine, Da, aș vrea și eu să mă culc Știi tu că de ieri seară De când ne-am certat până acum N-am închis ochii Da, păi eu i-am închis Ei tocmai de s să mă încă o dată mm -hmm. Și du-te și tu de te culc Mâine Hai să ieși la exercițiu? Oh, bine zici Mâine trebuie să mă scol la patru ceasuri Ca să ridicăm pe tache pantofarul De la sfântul lefter Apoi mi-a spus lărița safta că e bolnav de ah. lingoare. Ce treabă am eu cu boala lui Ce eu sunt bolnav Îl am pe listă Trebuie să se prezente la exerciți. Ah. Ia taci mi s-a părut că umblă cineva pe portiță Hai de chiriac, să mă mm -hmm. Mm -hmm. Și dute. Mai Mâine nu te mai duci la union mm -hmm. Mm -hmm. Nu mă mai duc fără tine Dar tu nu o să mă mai necăjești niciodată mm -hmm. da? mm -hmm. Niciodată Bunsoar mm -hmm. ah, Într-un moment de fericire Stelele s-au împlut de dor ah, Și printr-o de iubire Mi-am reversat. Era lor Trebuie să fie trecute de 11. Nu mă culc, ah, ce obosită sunt, nu mai pot Ia să sting lampa când le-am tristare, mă vor tulburare odată. Rămasea tinimioare, te vezi, pot meu. Și crede că eu sufer că tine deodată. Și amândoi atunci. Pardon pst, pst, Angel Radios Shhh, <trui> Angel Radios Precum am avut onoare a vă comunica în precedenta mea epistolă De când te-am văzut întâiași Pentru prima oară mi-am pierdut rațiunii Da? Ești nebun! nebun. Sariți! Sariam! Nu striga, ma dam fii mizericordioasă, Sunt nebun de amor, dar fruntea mea mi de templele îmi se bat sufăr. Peste poate Parcă sunt turbat Turbat știu, Domnule spunem mi de grad Calminter strug Ce Cine ești Ce poftești Ce cauți pe plenea asta În casele oamenilor știu, Mă întreb Cine sunt Sunt un june tânăr Și nefericit Care suferă peste poate Și iubește La nemurire e și apoi Ce-mi pasă mie Hai de mine Asta e vrei un Aflat că nu dumnea lui acasă și umbre să ne pungășească! Cheria! Stricați, stai! Doar... Nu striga, nu striga, fi misericordioasă, madame! ai pietate! Mă întreba să spun cine ți am spus. Mă întreb să spun ce caută. <gri> Păi nu mi-ai scris chiar tu însuți, în original. Da, nu mi-ai scris să intru fără grijă după 10 ceasul la numărul 9, Strada Catilina, că noi vedeam la ferease că se nișurează lampa. Păi iată-mă, m-am transportat la localitate pentru ca să-ți repet că te iubesc, te iubesc, te iubesc pe cum iubește sclavul, lumina și orbul, libertatea. Adevărat, domnule, parol că ești nebun. Visezi. ți-am scris și eu, dumneavoastră, vreo scrisoare. Păi, știi dumneata cu cine vorbești? Păi cum să nu ști. Nu v-am Și tu mă iubești pe mine Păi Eu... nu mă bloc cu mofturi Te-am văzut de atunci, seara, de la Union De la Union? Da, de la Union, da, chiar atunci, seara Când privirile noastre s-au întâlnit Am citit în ochii tăi cei sublimi Că și tu corespunzi la uh, uh, amoarea mea M-am ah. luat după tine chiar în seara aceea Până la stabilimezi Simțisem că de decumnată Tu mă mirosise, știa că mă țin după voi Era frică să nu pasi un Flicu Mitocanu La alte seara, amora mi-a inspirat curaj M-am ținut după voi până în această suburbie Dar când să-ți văd just aminte, Adresa, mi-a tăiat drumul niște câini Și când am aflat că și pe aici am curtat la nemurire Și m-am informat și prin băiatul de la chiristegia Lui cum tu Cum stai cu familia ta Am aflat că acum ești liberă Ți-am scris prima mea epistolă Într-un moment de inspirație Ai primit-o, mi a răspunsă viu Am venit Pentru că să ți repet Nu Orice s-ar zice și orice s-ar face, eu voi susține sus și tare că tu ești aurora care deschide bolta înstelată într-o adorațiune poetică plină A, de... A, eu tot. De, de, da? Râzi, <laughs> rizi, riz, ingratul, râzi de da, amoara da, mea. Că, doamne, iartă-mă să nu râzi. Vezi bine că riz. Riz, riz. A, vei știi dumneata cu cine vorbești? Da, cum să râzi? Mă cunoști? No, cum?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 Madam, dam, să am pardon, sc sc scuzați, cu uh, considerând că vreau să zic uh, respectul, par pardon, să pretext Scuzați, pardon Bine, pardonul ca pardonul, dar te rog da. Dacă ții da. la pielea dumii da. Să te duci mai degrabă Să ieși curând din casa da. asta Că, da. Doamne, ferește da. De te-o călca aici, bărbatul meu da. Mi bă, bă, pardon mă, da. păi zău, nu știu ce o să se mai aleagă de dumneata da. Da. Bărbatul meu, să fie de gelozie Și în stare a fi capabil Să te omoare Hă, Să mă omoare? Deja la alte seară ai avut noroc de cea a tăiat drumul câinii Admiter, chilia. Oh, chiriac, da, fi, da, fi, da, te da, deci ghetarul nostru Și-a ieșit doi da. ca da. să te prinzi în uriță da. Încă Chiriac luase și revolverul <hie> Da. dumneata fugise Revolverul, <hie> madame, vă rog să-mi nevoie să am dat drumul de aici de urgență Vezi, <hie> știi că îmi <hie> place Ce te țin eu? Tu-te, ușa e deschisă Bagă de seamă să nu te întâlnești cu părbată meu Că te cunoaște și cum te vedea zău Te uflă <hie> Mă uflă cu coana. ești o damă venerabilă. Profit de ocaziune pentru a vă ruga să primiți asigurarea în alte estime și profundul respect Dute. cu care am onoarea fi fie al domniei voastre prea supus și prea plecat Rică Venturiano, arhivar la judecătoria de pace, circunstitia de galben, poet liric, colaborator al zearului Vocea Patriotului Național, publicist și studinte în drept. Îndrept în drept, în stâng, ce-mi pasă mie? Du-te odată, ori s-a da. făcut pe semne de vii un conflict. Da, Nu, madame, eu sunt un june cu educațiune și eu nu vreau să opas niciun conflict. Apre, atunci, Uite ce mai stă. Da, uh, uh, Scuzați, pardon, morfos. E! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Ai misericordie, dușună, român? În primul bar, ai strânței sale De-abia 25 de roze și jumătate în număr 26 de mai două bară Sfântul e Stai, te vei la Ieși Ești curând, desbunijor pe schelea la stânga Lasă-te pe în cazul Jos de o portiță scurtă, ca dă-n maidan Fugi, te Madame, scuzați, pardon, bonsoar A scăpat, Doamne sfinte Dacă îl prindea Chiriac, îl omora Vezi, ta, Cine mi-a fost sor mea zița Era amorizată și o proastă Să nu știu nimic Și să-mi fac zile amare cu chiliac. Bine că a scăpat vai de el Acum trebuie să-i sfârie călcăile pe baidalul bursuc. Cocoana Cocona, cine a fost Acum aici Cine să fie Pe cine să fie Că dacă ai ști, nu te-aș întreba. Rezon! Ei, că ești nu știu cum. Ce e așa turbat? Mm. Eu cu sabia scoasă ca la bătălie. Nu râde, cocoană. După ce căpați un afront tocmai la ce-am ținut eu, nu râde. Oh, nu, te Adu-te, cocoană, coro De ce nu te-ai culcat până acum? Ei, zon, că nu ești în toate fie. că de ce nu am culcat? Pentru că mi-a fost somn. Ei, Vreți mă așa și să-mi las lucru mine sărbătoare, trebuie să mă gătesc Să-mi la biserică da, da, da. Cocoană, du-te dincolo Aici avem treabă Hai, hai du-te curând Spiritoane! Spiritoane, chiriac Spiritoane chiriac Rău ai făcut, Cocoană Ce rău? rău. Ce-am făcut? E dumneata bine Dumneata să tragi păcatul De ce să se întâmple Măcar de de bine că Merg la Trebegaz Ce ești nebun Du-te cocoană că nu mai mă e frică Du-te cocoană și nu mai râde Ia ce-am duc, mă duc. Ah, știi, mă stăpânesc Adică îi vorbesc cu perda, Ca să nu o rușinezi Rezon Știi cum e de asta Cocoana Veta? Rușinoasă, mi-e că Chiar în casa mea să nu poți eu pune pe bagabondul Că n-a avut pău de ieșit Spiridoane! Ghirioc! Ghirioc! Spiridoane! Ce-i poruncă, jupâne? Poruncă? să-ți dau eu poruncă! A, au, au! Tocățeala! Păi parcă ne-a fost vorba miu siu, Spiridoane! Să nu te mai găsez dormind când mă întorc acasă! N-au! Are eu jupune! Ce-am făcut eu jupune dacă am dormit! Pentru a... ce nu ești prezent, apelul nominat! Aoli! Taci! taci. Unde-i chiria! Nu știu! Dar să mănii și să dar știi? A, doarme dai lui jupune! Doarme! A. Toți dormiți! Dormi la somnul la lung! Păi știți să mi-au mâncat. chiamă pe Chiriac de grabă. A, Merg, a, a, a! urgem! Păi de mine, știu de mine. Eu arzi de onoarea mea de familist și lor de somn arde. E, alea, ce e jubâne? Arde? Unde? Chiriac! Chiriac, băi, ce m nenorocit! Pentru ce? S-a dus ambițul. Bum, tocmai la ce-am ținut. Mi s-a necistit onoarea mea desfabilist Nu se poate! ce s-a părut? Am văzut cu ochii mei Așa se e zănăzarea lumii tale Chiriac, Chiriac, și pe naie pozitiv Cum? Când? Unde? Cine? Bagabondul! Mace fripte, Chiria, puiule L-am văzut din uliță pe fereastra aici, în casă Cu pe nas cu nu în cap! Idem! Aici, în casă, nu mă băgăm păcate, și Cu ciubenul? Cu ciubenul? E persoana cu poliție. Am văzut cu ochii mei! Trebuie să fie aici, în casă, ascuns. Trebuie să-l găsim. Lasă pe mine și jupăne! Am pardon! Pereastra asta! Asta dă pe schele! Șchene. Schelele merg până în capătul binării! Dacă vă ieși ieșit pe aici pe s-a dus, a scăpat pe maidanul lui Bursu! Măi, bine! Mi s-a dus ambițul! Mi s-a decinstit onoarea de feminist! Acum nu mai îmi pasă să intru și în cremenal! Chiria? Chiria cu uite! Bastonul! Mai zic că mi s-a părut! Bine, vrei să punem mâna pe el? După da. mine, curând! n Hai! Atenție după pe noi! Hai, hai, hai, Tă, nu scapă el din geara mea! Nici mor! ce e Nu scapă el cocoana, nici da, muort, da nici mor! Nici mor! Absolut! Haide, jos, -ne. Haide, nene, nene! De. Haide! nebuni, Vrei să se rupă singuri cu voi! Ia, vrei să te ne prăpădești! Lasă-ne, Cocoană! să Lasă ne Cocoană! Haha! Ia chiar te Haha! Haha! Haha! Haha! Haha! Haha! Haha! Haha! Haha! Chiriac Înainte Chiriac Înainte de de naie Chiriac, binișor, să nu cazi Ce-ai ah. tot ce s-a întâmplat Mi-a spus Spiridon Zițo, Zițo Tu mi le faci pe toate Tu m-ai dus la union Tu ai dat nasa împloiatului să se ție după noi De mi-am găsit beleaua cu Chiriac <sus> Cu Chiriac, cu lui cu Chiriac, cu toți L-ai chemat vie Și în loc să vie la tine a venit aici și, și tocmai când se-i dau drum înapoi pe ușe Dumnealui cu naie pistatul se suiau pe scară strigând ca niște turbați Și pe urmă L-am făcut scăpat pe fereastră Ca să iasă pe portița dinspre Maidan Perla am Mortit eu! Mortița oh. dinspre Maidan încuiată oh. Încuiată! Și lucere sunt de doi stângeri! Oh. Pe atunci persoana în chestie n-a putut fugi oh. Zițo, zițo! E primește mare Chiriac! E vai de mine, bunșerul meu. mi la moară. Chiriaca a luat pușca cu șpanca și dumnealui a scos. Nu mai spuneți asta că mor! Taci ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? ai făcut De ce? De ce? De ce? De ce? De ce?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 Cu coana, perfidă, mă indusese în eroare, vreau să mă întorc și deodată auz pe nimici venind în fața mea pe schele, o iau înapoi fără să știu unde merg, mă împiedic de un butoi cu ciment, o inspirațiune, Bine, eu ca poet am întotdeauna inspirațiune, mă ascunz în butoi, mulți inch trec iute pe lângă butoiul meu înjurându-mă, eu ca june cu educațiune mă fac că n-auz, auz un zgomot, Strigăte. Țipete de femeie, în fine, o împușcătură. Zgomotul apoi, încetul, se stinge. Totul rămâne într-un silențiu lugubru. Numai din depărtare se aude orologiu de la stabiliment bătând 11 și 20. Bine, oră fatală pentru mine. Ce să fac, ce să fac? Pe unde să ies? Întrebă o inspirațiune ingenioasă. Ah, da. Am găsit. Ies pe ușe. Obscuritatea absolută. Hop, yeah. pas. pași. e cineva? Tu cum ai speriat, mai speriat? Domnule, mm. Musiu. Ei. tot aici ești. Păi unde? E foc mare, trebuie să fugi. Dacă o pune mâna pe dumneata ta, te omoară. Hei, mă omoară, scapă-mă, băiete. scoate-mă de aici pe unde se este, aici? Nu, nu se poate nu? Vrei să te îndâlnești cu ei piept în piept? Nu, nu, nu, ce-i de făcut? Voi să scap, scapă-mă! Uite, îți dau un pacșiș, trei sferturi de rublă Trei sferturi de rublă? Da, da, trei Șase pachete de tutun? Exact Da te scap! Spune-mi, uite că în vine este nahorie, spune -mi. Dumneata asta e aici? Da! Și când ori intra cu toți aici, Așa Îți dau drumul pe dincolo, pe, pe, pe scară. Pe scară? Te cobori? Uh -huh. și își repede pe de pe poartă. Așa! Lasă că te scap! Bine, bine, dar du-te de grabă, du-te! Apoi nu-mi dai? Ce să stau? ce mai ai făgăduit? Trebuie ți dau, dau uite, și asta e Ia, băite da. Știi tu în ce pozițiune mă găsesc? Știi tu ce pericol mă amenința acum pe mine? Știi tu în ce? Ba, bine că nu! Dacă noi, știu eu pe para lui Jup nu. Lasă, dacă n-ai putea scăpa da. Ai să vezi și dumneata Al dracului ce nu, e. Nu, nu. De ce îi zice lui T-i inimă nu, nu, nu voi să vă scapă mă. Auzi, gomotezcană, se suie Scapă-mă, scapă-mă, scapă-mă scapă Stai, cei nebun Stai, nu mă nebun, o Dumneata Dumneataie Și eu? Ce poftești, mă, musio! Lasă-mi-l mie, jup Nu, nu dau, omorabile îl cunosc eu dă l o parte Nene Dumitrach, el nu mi-a viitorul Lasă să-l întreb numai Ce poftești? Lasă mă Lasă-mă, nene să-l învăț eu pe mațe frite să mai umble după nevestele negustorilor. Stați, sta, stați că încurcătură Ce? Pe dumnealui Îl cunosc eu de? Dumnealui nu-i de cei de care credeți dumneavoastră E cetățean Onorabil Da, de onorabil n-are incotru E de noștri E patriot E patriot? Păi dacă e patriot De ce umblă să-mi strice casa? De ce mă atacă la onoarea mea de familie? Ne, ne Nu e ce crezul națar Dar ce e? Ce e? Ce e? Ce e? Oameni în toată firea și nu înțelegeți ce e Umblați ca nebunii Ia ca ce e Tânărul Umble după zița. După zița? S-a amorizat de ea de la Union, și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici. Mă faci să intru în alte alea cu nebuniile tale? Ia ca ce e! Ei, ce e? Chiria. Spune ce e! Ce e ce e? Oamenii în toată firă și nu înțelegem. Umblăm ca nebunii. Ia ca ce e! Tinerul umblă după zița, s-a amorezat cu ea la Union și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici. Nu ce-am spus eu, japone, Că așa să-ți Făceam și moarte de om, ia ca și. bate-te, fete, bate! Nemi! Nu te rușină, Ale tine, reții fată fate romantice! Da, ia, Ai, nenele, la Union, parol! Să mă îngrof! Onorabile, știi cine e tânărul acesta? Sine! Acesta e el care scrie la vocea Patriotului Național. Ei nu mă nebune! Parol! Ei fost la mor Dar, poi, ce crezi? Hmm. Chiar el însuși, în persoană, e băiat bun, dai noștri! Din popor da, da, da, da. El combate în articolul, știi, cu sufragiul Ei bravo, bravo Păi de, să facem cunoștință Cum i-a mă cu zița, mai știi De unde a fost să iasă norocul fetei Rezona. Aia ziceam și eu Onorabil domn da. Permitem, pentru ca să ți-l prezint Pe cetățeanul Dumitrache Titircă Comersant Apropitar și capitan în garda civică E de ai noștri Sunt încântat merci de cunoștință Dumnealui lui da, da. Este cetățeanul ric Venturiano Amploiat da. da. Judiciar, student La academie da. Învață redactor Și redactor la vocea da. Patriotului național. E de noștri, e de asta noștri. Da, tocmai astăzi, arăceteam cu nenea Nai în gazeta dumneavoastră, cum scris despre ciocoi că mănâncă sudoarea poporului suveran. Așa. Ei, bravo! Îmi place! Bine combateți reacțiunea! Da. Să vă dea Dumnezeu ca să scăpați poporul de ciocoi. Domnule...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 de dipotat Hai lasă că ajunge el și dipotat Curând, curând Cum combate el Va să ajungă și ministru Mă rog, onorabile Eu am cer iertare Nu, nu, nu Știți că pata din aur Cum țin la Poate v-am adus un afront Nu, nu, vă rog nu. Dar e și vina dumneavoastră nu știam că veniți pentru zița Mă rog, pardon Vina nu e nici a mea, nici a dumitală, nici a madame Ziții. Este a tăbliții de la poartă Dumnezeu da? ei înscrisese că de la numărul 9 Am văzut la poartă numărul 9 și am intrat Așa e, ăsta e meșterul din că mi-a făcut-o Mi-a bătut numărul 6 de aduaselea Să-l pui mâine să mi le la loc să nu vi se mai întâmple vreun conflict. Juvâne. De ce ai chiria? Exact. De ce e veto? Avem să te rugăm ce. Da, da. Să nu ne tratezi cu refuz. Da. Orice mă știi cum țin la nevastă și la tine. Uite ce. Musiul Rică, cu zița, compătimesc împreună. Hei. Așa e. Ale valori. valuri Le rușine să-ți spui Că ar vrea să... să <gână> ei, zi, zi. Ei, nu știi, dumneata Să pui tirostriile Asta e, domnata. Dacă dumnealui Căt adixește să ne ororeze Cu atâta ciste De, zestrea Nu e așa de mare Și dumnealui e, știi ceva Mai sus noi suntem negustori. Cetățenii suntem sub regimul libertății, egalității no. și fraternității no. Unul nu poate fi mai sus decât tatăl Nu permite Constituția mm, Rezolv. Bine vorbești, domnule Bravo Eu? Dacă compătimește și madame Zita a suferința mea Păi, voi e vorbă Cum să nu compătimească? Zit o nene Ia venu încă Nu-ți fie rușine. Ale tinereții valori <laughs> Vrei? Eu, ne fac ce vrei, dumneata Îmi ești ca și un frate mai mare <laughs> Să vă fie de bine Și ceasul bun să-l dea pronia Să-ți cinștești bărbatul Acesta e un om, nu glumă Ți-ai găsit norocul? Mersi, mene Pentru puțin Mulți-am Mul Mulțumesc. Acum, cum nați? E să vorbim O vorbă cu alea între bărbați da. Cocoanele să ne asculte. Da. Știi cum sunt cocoanele? Roșinoase, mi spui Toate ca toate dar la un are de familist să -ți... Da, familia e patria cea mică precum cum patria e familia cea mare Familia e baza societății mm. Așa mm. e, bravo Tatăl știe, îmi place a dacă ești Ei, toate ca toate, frățică Dar noi Noi ne dormim în noaptea asta Chiria care să se scoale mâine Până în ziua la izigenț Mai vorbesc, să cum știu. să nu Onorabile. Da. Îmi mă cu o de tutun. Și cu două, nu Ce? Ce? Nene, ha? Chiriac. ce ești bine Toate le-am lămurit. Bine. Dercomnatoric, că nu mai am ce să zic. Dar să vă arăt ce am găsit pe pernele Patului Dumnezeu. Că uitați-mă! Îmi vine să intru. La bănuiel rele Ce ai găsit, jupâne? Uite O frumoasă legătură de ști da. o, o, o, o, Atunci, jupâne asta e legătura mea Nu știi, E Bătă-te ce te bată Doamne, De ce nu spui așa, frate? Vezi? Uite, așa se orbește omul La necasă Rezon Ați ascultat O Noapte Furtunoasă De Ion Luca Caragiale Adaptarea radiofonică Dan Puican Spectacol realizat Cu sprijinul Asociației Alexandrion Group Distribuția A fost următoarea Jupându Mitrache Alexandru Arșinel Veta Stella Popescu Nai Pingescu Virgil Gashan, Zisa Medea Marinescu Rica Venturiano Horatiu Mălaele Chiriac Alexandru Georgescu Spiridon Andrei Sârdea Ghisa Circadau, Gheorghe Pufulete Redactor Domnica Sundrea Regia de montaj Florina Istodor Regia de studio Violeta Berbiuc Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Mina Chelaru. Producător, Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican. Spectacol realizat de Teatrul Național Radiofonic în martie 2010.